Хоч мені й не зовсім зрозуміли деякі вчинки. Вона знала, що робить матері боляче, і думка про це змусила її опустити очі. Вони зівскознули зерененого обличчя і покотилися по нерухомих, безсилих руках, що покоїлися на колінах. Але, ніби відчувши цей дотик, ці руки раптом ожили і страшенно відсторонилися. Ірена стряснула ними і розвесила у різні буки. В її очах хвороткнулася пітьма. Стефанія відвернулася. «Чи ж я не маю права знати про ваше ставлення? Чи ж я не маю права знати, що саме сталося?» Ірина знизила плечима. «Я б не надавала своїм словам вирішального значення Стефа, все, що стосується Тадеуша, це його світ, доступ до якого заборонено». Її губи раптом перекосилося, і розлючений червоний біс виструбнув з правого ока. «Усім, крім тебе. Чому ти питаєш мене? Я знаю лише те, що мені дозволено знати». Вона хитнула головою, і її око згасло. Напружені руки заспокоїлися і знову лягли на коліна. «Чи ж ти радилася зі мною, коли виходила заміж за брата у перших задля збереження вашого клятого роду?» Чи ж ти питала, коли блудила за спиною чоловіка? Питала, чи народжувати бастюка? Годі, мамо, не час. Генрик княжич Полянський. Думаю, сумніви, що до цього недоречні. Хто його батько, лише мій клопіт, лише. Стефанія помовчала. Завтра я заберу Генрика і поїду додому. Гадаю, у мою відсутність батько доглянув за будинком і черню. Ірена всміхнулася. Твоє майно коштує грошей у таких справах та де уж не може бути необережним. Він педант, уїдливий і доскіпливий педант. Стефанія встала. Добра ніч, мамо. Ірена знизила плечима. Може, вас цікавить дещо з мого перебування в Італії, тамтешнє малярство, мої власні роботи? Тебе не цікавлять мої справи, чому мене мають цікавити твої? Здається, сьогодні я вже чула цю фразу, але дещо інакше. На жаль, це не просто фраза, це спосіб життя. Що ж, дозвольте привітати вас із таким своєрідним умовиводом. Моє шанування. Залиш мені Генрика. А він моя єдина втіха, для чого він тобі? Ти ж його ненавидиш. Усякий вияв слабкості слід ненавидіти мамо. Надто ж тоді, коли він набуває тілесного вигляду. Даруйте за грубість, я, мабуть, дещо жорстока. З тебе мало вигнати диявола, тебе належить стерти, вигукнула Ірена у спину доньці. І це, каже тобі, твоя власна мати. Чуєш? Чуєш, доню? Останнє слово майже фізично вдарило Стефанію між лопаток, і вона зупинилася. Ви так нічого й не зрозуміли, мамо. Сказала не озираючись, я ненавиджу у ньому себе, але ж через це він не перестає бути моїм сином. Невже ви гадаєте, що мені це не болить? Слід було докласти зусиль, щоб потрапити до Єзуїцького монастиря на околиці Варшави. Хоч Сефанія могла заприсягтися, герб на дверцях її карети був одразу впізнаний прискіпливим поглядом з віконця воріт, а настоятелєве, напевне, миттю доповіли. Альгірдас Жгілевський узявся до молитви ще завзятіше. Чи можу я бачити його святість отця Альгірдаса? – запитала Стефанія, знішено і схилила голову. Потім, схаменувшись, квапливо додала «Зріздвом Христовим». «І вас?» – відгукнувся зморщений чернець. «Зріздвом Христовим княгиня Поланська?» «Так. Зачекайте, я запитаю, чи забажає його святість зустрітися з вами». Їй довелося стояти біля брами щонайменше чверть години, – поки нарешті дозволили увійти. Той самий зморщений чернець провів її коридором і зупинився біля високих чорних дверей, які майже одразу відчинилися, і Альгірдас запросив її увійти. Митушливий чернець вклонився і зник. «Навіщо ти приїхала?» – хрипло запитав настоятель, сідаючи. «Запропонуєш сісти?»